Capitolul 18. După acestea am văzut un alt înger coborându-se din cer, având putere mare și pământul s-a luminat de slava lui, și a strigat cu glas puternic și a zis, a căzut, a căzut Babilonul cel mare și a ajuns locași demonilor închisoare tuturor duhurilor necurate și închisoare tuturor păsărilor spurcate și urâte, pentru că din vinul aprinderii de sprânări ei au băut toate neamurile, și împărații pământului s-au desfrânat cu ea și negustorii lumii și din mulțimea desfătărilor ei s-au îmbogățit. Și am auzit un alt glas din cer zicând, ieșiți din ea, poporul meu, ca să nu vă faceți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți de pedepsele sortite ei, fiindcă păcatele ei au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nedreptățile ei, dați-i înapoi precum v-a dat și ea și după faptele ei, cu măsură îndoită, îndoit măsurații, în paharul în care va turnat turnații de două, ori, pe cât s-a mărit pe sine și a fost în desfătări, tot de pe atâta dați chin și plângere, fiindcă în inima îi zice, șed ca împărăteasă și văduvă nu sunt și jale nu voi vedea niciodată. Pentru aceea, într-o singură zi, vor veni pedepsele peste ea, Moarte și tânguire și foamete și focul va arde-o de tot, căci puternic este Domnul Dumnezeu cel ce o judecă. Iar împărații pământului care s-au desfrânat cu ea și s-au dezmierdat cu ea, se vor jeli și se vor bate în piept pentru ea când vor vedea fumul focului în care arde, stând departe de frica chinurilor ei și zicând, vai, vai, cetatea cea mare, Babilonul, cetatea cea tare, că într-un ceas a venit judecata ta și neguțătorii lumii plâng și se tânguiesc asupra ei, căci nimeni nu mai cumpără marfa lor, marfă de aur și de argint, pietre prețioase și mărgăritare, vison și porfiră, mătase și stofă, stacojie, tot felul de lemn bine mirositor și tot felul de lucruri, de filte și de lemn de mare preț și marfă de aramă și de fier și de marmură, și scurțișoară și balsam și mirodenii și mir, și tămâie și vin și undălem și făină de grâu curat, și grâu și vite și oi și cai și căruțe și trupuri și suflete de oameni. Și roadele cele dorite de sufletul tău s-au dus de la tine și toate cele grase și strălucite au pierit de la tine și niciodată nu le vor mai găsi. Iar neguțătorii de aceste lucruri care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de frica chinurilor ei, plângând și tânguindu-se și zicând, Vai, vai, cetatea cea mare, a înveșmântată în vison și în porfiră și în stofă stacojie și împodobită cu aur și cu pietre scumpe și cu mărgăritare, că într-un ceas s-a pustit atâta bogăție și toți cârmace și toți cei ce plutesc pe mare, și corăbierii și toți câți lucrează pe mare stăteau departe și strigau, uitându-se la fumul focului în care ardea zicând, care cetate era asemenea cu cetatea cea mare, și își puneau țărână pe capetele lor și strigau, plângând și tânguindu-se și zicând, vai, vai, cetatea cea mare în care s-au îmbogățit din comorilei toți cei ce țin corăbii pe mare, pentru un ceas s-a pustit, vestelește te de, de ea cerule și voi, sfinților, și voi, apostolilor, și voi, prorocilor, pentru că Dumnezeu a judecat-o și v-a făcut dreptate. Și un înger puternic a ridicat o piatră mare cât o piatră de mare și a aruncat-o în mare, zicând, cu astfel de repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu se va mai afla. Și glasul celor ce cântă din chitară și din gură și din flaut și din trâmbiță nu se va mai auzi de acum în tine, și niciun meșteșugar de orice fel de meșteșug nu se va mai afla în tine, și huruit de mori nu se va mai auzi în tine niciodată. Și niciodată lumină de lampă nu se va mai vi în tine, și glasul de mire și de mireasă nu se vor mai auzi în tine niciodată, pentru că neguțătorii tăi erau stăpânitorii lumii și pentru că toate neamurile s-au rătăcit cu fermăcătoria ta și s-a găsit în ea sânge de proroci și de sfinți și sângele tuturor celor înjunghiați pe pământ,